Egunon guzi hoi, goizeko zortziak eta hogeita amabi minutu dira. Martxoako hogeita zortzi ditu egun honetan, eta oren bertan laura duko temperatura daukagu berriozak rian. Berrio sari irratiaren albiste emankizuna entzuten ari zarete. Berrion albisteak eta beti dezala Nafarroako eta Iruña herriko albisteekin hasiko gara. Javier Arina Burlatara azken gelditu zen atzo. Javier Arina Gazte Burlatara libre beraz bargauean herrira mugimenduak atzo konfirmatu zuenez Arinarekin batera Javier Bidaurreainoainoa bila berde eta Ainara Ladron Gazte Independentistak ere azken geratu ziren bakoitzak 30.000 Euroko bermea jarri ondoren. Xabier harina 2012ko urrian atxilotu zuten, bidaurri eta ladronekin batera, gazteen aurkako polizia operazio zabal batean. Segi erakundeko kide izatea egotzi zideten. Enbila berde urte bereko abenduan atzeman zuten, beste sei gazte independentista eta bi abokaturen kontrako sarekadan. dan. Ilonetan, beste sortzi gazte independentista utzi dituzte libre. Eta tamalez beste auto istripu baten berri eman behar dizuegu gaur ere hogei urteko neska gazte bat larriki zauritua suertatu baitzen atzo. Istripua sarri gurenen jaso zen. Gaztea zebrabidea bidea gurutzatzen ari zela, auror batekin batera, auto autobatek abiadura handian arrepatu egin zuen. Neskak bultza egin zion aurreari autoak arrepa etzezan, baina berak ezin izan zuen kolpea ekidin. Dia elkarteak azaldu duenez, nafarroako erresu makaleko laugarrien zenbakiaren parean gertatu zen istripua goizeko sortzi terdiak inguruan. Gazteak traumatismo larria du aurpegian eta masailezurrean eta hainbat traumatismo beso zein anketan ambulantzian eramant zuten Iruñeko bideko 10 bideko 10 ospitalera eta bertan jarraitzen du Eta berrio zarrera urbilduko gara, hemengo hurbileko kontuak aipagai izanen ditugu, datozen minutuotan, mendizaleak Los Amigos de la Montaña, izeneko elkarteak txangoa antolatu du, helduden iganderako. Opakuako mendatera, ateralia eginen dute, mendizaleak taldeko kideek, datozen, datorrin igandean, apirilak bat, mila, larogeita mazortzi metro dituen, baio mendia igotzeko. Beti bezala, Eguzki plazatik aterako dira, goizeko bederatzietan, eta ga luzatu dute nahiz duten orok parte hartzean Eta beste ordu bat, oraingo honetan gaztelekuaren jaia festa larun honetan izanen da Berriozar Open Air izenpean. Egunean zehar aktivitate zberdinak izanen dira eta gauean eginen den musika kontzertuan agoizko akabo Berriozarko baserritart eta nuevamente rekords talek joko dute. Bukaeran DJ sesiba ere izanen da. Eta gazte lekutik, e, ba, proposamen gehiago, orain honetan, ez asteburu honetarako baizik eta azte santurako, izan ere ba, gazteek, berriozarko gazteek, nafar pirinioetara txangoa antolatu duten. Ez baka herrik berriozartarrek baizik eta ba, eskualdeko, iruñe herriko beste herrietakoek, berriozar atarria bia uarte eta arangurengo gazte lekuek zehazki antolatu dute. Aste santurako ateraldi hau, Nafar Pirinioetan zehar hiru eguneko ibilaldi bat prestatu dute eta parte hartu nahi dutenek gaztelekuan bertan eman behar dute. Izena edota ondoko telefono zenbakira deitu, bederatzi lau sortzi 0 6 0 8 lauu zorzin, 060 Eta gaurko honetan, udalbatzaren ohiko osoko bilkura izanen dugu, ba, ilabeteko azken azte azkena izanik, baina hori bai, ohikoa baino, pixkatxo bat lehenago, arriatxaleko bostetan izanen da osoko bilkura, ondoko gai zerriondarekin. lenik eta bine, aur eskola eraikitzeko obrak bukatzeko epea zabaldu, e, bigarrien puntua aur eskolako obren prezio kontra jarriak hartu, eta kulturetzea eraikitzeko obrak bukatzeko epea zabaltzea onartu. hartu. Hirugarren puntua interes orokorreko obrak egiteko langabeak langabetuak kontratatzea. Laugarren puntua 2012ko aurrekontu orokor bakarrean aldaketak egitea. Bosgarrien puntua berriozarko totkiko agenda hogeita bat komisioak bultzatuta baratze ekologikoak sortzearen onespena eta hainbat mozio e, alde batetik Playa Jiron, kubarekiko elkartasun taldeak ala eskatuta aurkeztutako mozio bat, beste bat bildu udal taldeak aurkeztutakoa, gaixotasun larria duten lau preso nafarrien askatasun eskariari buruzkoan sortze puntua beste mozio bat, lodosako ibai aldeik laguntzeko mozioa, Eta azkenik udal talde popularriak, alderdi popularriaren udal taldeak abortuari buruz aurkeztutako mozioa. Eta lehen gazteak aipatu ditugu eta gazteak izanen ditugu aipagai oraingoan ere Aixialdiko begirale izateko ikastaroa antolatu baitu lantxotegi Gure herriko elkarte honek gazte eremuak kudeatzeko modulu berezi bat prestatu du Aixialdiko begiraleak esteko. Ikastaroa berriozarko egoitzan eginen dute leku kaleko aleko hogeita bigarren ezen bakian Eta amazazpi urtetik gorako pertsona guztiei zuzendua dago Berreunda irurogeita amar hor duko ikastaro teoriko praktikoa izanen da eta apirilaren amarretik ekainaren bira bitartean eginen dute. Irureunda berrogeita amar euroko prezioa dauka lantegionek, baina euneko berrogeita amarreko diru laguntza eskuratzeko modua ere badago. Izena emateko epea, apirilaren laura bitartean egonenda zabalik, beraz datorren astera bitarte, eta matrikula egiteko edota informazio gehiago jasotzeko. Ondoko telefono zenbakietara deitu behar duzu ebederatzi lau sortzi, iru zero, zerobi, iru sei, edo seisei sei bederatzi, bederatzi sortzi, bederatzi iru sei lau. Errepikatuko ditugu, bederatzi lau sortzi, iru zero, zerobi, iru sei, edo ta sei sei bederatzi, bederatzi sortzi, bederatzi iru sei lau. Interneten ere, lantxotegiren webgunea zabalik da, informazio gehiago eskuratual, izateko, irubebikoitza.lantxotegi.org. Eta zabalik dagoen beste epe bat, beste proposamen bat, lehen ezkuntzako berriozarko aurrei zuzendua dagoen, Euskarazko ipuinen haaseaigarrien aur leak Gaia librea da eta ipuñak martxoaren hogeita markria baino lehen aurkeztu behar dira berriozarko auzo bulegoan udaletxean bertan Baldintzak dira ipuinak euskaraz idatzita egon behar dutela eta jatorrizkoak izan behar direla Sariak izanen dira euskarazko liburuak erosteko berrio gehi euroko bitchartel hezkuntzazikklo bakoitzeko eta hogei euroko beste zortzi txartetel zozkatuko dira parte hartzaileen artean sari bana taren ekitaldian bertan Eta azken ohar bat gogoratu, marearen kontzerturako sarreraren salmentak aurrera eginen duela, edo aurrera di joala, mareak kainaren hogeita iruan eskainiko du kontzertua berriozarko futbol zelaian eta bertan bokana da talde berriozartarren izanen da eta hemen herrian erroldatutako lagunek sarrerak merkeago erosteko aukera badute, oraindik orain dikorain zero amabi telefono zenbakira deituz e, publiko orokorrerendako txarteleko hogei euroko prezioa daukaten harren berriozartarren zat amabost euroan utziko dituzte sarrera oiek, eta interesdunek zero hamabi telefono zenbakira deitu beharko dute martzaren hogeita hamakara bitartean beraz eh, azkaribilin berela amaituko baita epea. Zortziak eta berrogeita bat minutu hausia izan da dena, gure gaurko albiste boletinari dago kionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozar irretian eta ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.